Rugăciune de mulțumire pentru taina ciclului Dumnezeu! Aleluia, Slavă, Frietatul Celestie, din și-ți ce mulțumim, din că rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru noi a ascultat. De aceea, pecarea pe a Sfintei Trăim, în îngerul Tăi, neamul nostru L-ai prin Duhul bunei credințe, prin mințele credinței inovorul in mai, mai cu apa și avirea a Duhului Sufletele noastre le-ai Prin Duhul înțelegerii, cu înțelesurile cele adună, mințele noastre le prin Ducul Înțelepciunii, comunțiile tale nu-i îngățate, Prin Ducul Temelii, să stăm vină, să stăm cu frică, Prin Îngerii, să Prin Ducul să-a De a de mântuire, Îndelunga Prin Ducul de 60 al faptelor sfințe, Neamul nostru la Aleluia, Slavă, Sfie Tatu Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea fiului tău cele zi tăi petrecerea pe treptele adevărului ca Sfintei Crăin ne-ai înaltat, cu năvejda ce am cu tine ne-ai cu de Duhului Lor vele, cu scutul Duhului Tăriei ne cu Duhul Înțelegerii, în adâncul Sfintelor Tanii ne-ai Cu raza Duhului înțelepciunii, capetele noastre în lumină ne Cu Duhul temerii, straja gurii noastre ai așezat. Cu Duhul cunoștinței, ca într-o oglindă să te vedem cu har, ochii conștiinței ne Cu Duhul cu Ducul spatele, divința în răzbaile cu trupul, lumea și demonii neînvățați, discuțința cea plină de rodul de o sută al de ne-ai dat. Aleluia! Slavă-ți-e Tatăl și-ți mulțumim, fiindcă Domnului Iisus Hristos ne ascultat. Prin Duhul în fierii, tipul și asemănare, cu Fiul Tău cel iubit prin taina Sfintei Eoharistiei încăpătată, prin Duhul sfatului, sfatul cel Dumnezeiesc să facem între om după tipul și asemănarea noastră, să-L trăim cu faptele noastre, L-ai împlinit și L-ai lucrat, prin Duhul înțelepciunii, Săgețile ce le -a ale gândurilor, vrei aruncate de demoni le stins și le-ai aruncat. Prin Duhul tăriei, neamul tău, pe calea terminată luminată, în cer, le-ai înățat. Prin Duhul înțelegerii, peste oceanul sensurilor cuvântului ne-ai purtat. Prin Duhul cunoștinței, gândului nostru, aripile, iubirii și slavii le prin Duhul bunei credințe de toate rătăcirile mea acelați. De aceea, ca ortodox, la stromul tău de slavă ne-am închinat.